بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على أشرف الله وعنه طلب الشرحين طادعي وعنه فيه وعنه فيه وعنه فيه سبحانك على الله وعنه wal muharramatu bin-nati arba'asharata sab'un bin-nasabi wa hiyal ummu wa in alad wal ukhtu wal khalatun wal ammatun wabintul akhi wa aa, ini suatu pasal dalam pasal ini aa, kata dalam hasiah ai hadza tazlum fi muharramatin nikahi pada menyatakan segala perempuan yang diharamkan berkahwin fi mufil muhawal muharramat mananya ayil muharramu nikahu yang diharam ini yang diharamkan akan berkahwin Aa sukan yang diharamkan Sebagaimana dalam ayat Kedih mudahlah tu lah Khurrimat <tuh> Alaikum Ummahatukum Wabanatukum Diharamkan atas kamu Hei orang lelaki Diharakan akan ibu-ibu kamu Apa diharamkan ibu? Arti kedih lah Diharamkan Nikahukum ummahatikum Arti ha, ni sepatu Walmuharramatu alillah pada al tu kena ke perempuan Perempuan lah tu ah ha, seolah-olah kata wanisaul muharramatu ah ha, ketidaknya ayil muharramu dan segala perempuan yang diharamkan alti yang diharamkan berkahwin ha, dengan mereka itu bin nafsi dengan na Daripada Quran Adik Hak dia pandai daripada Quran Hak yang dinas dengan dinaskan tu Ialah Arba'a asyarat Empat belah Haa empat belah tu Kita tengok mata dulu Sab'un Ay sab'un min Tujuh daripada empat belah tu Ialah bin nasabi dengan sebab keturunan. Ibu anak, Hingga ke bawah. Ibu hingga ke atas. Itu hmm, diharam dengan sebab nasab. Yang dipanggil kata mahram bin nasab. Bila wahiyal ummu hingga akhir. Itu tujuh. Dengan sebab keturunan itu. Kemudian kata syarah kita wa fi ba'dinnusaqi arba'ata asyara ha tu segi ibarat pak lah. kita sama saja kata dengan arba'a asyara tabung artinya 14 kata dengan arba'ata asyara pun 14 ha tapi lurah demo tu natindi ha bila arba'a Kena, kena terkik dengan asyaratah. Haa, muzakar taknih. Kalau kata dengan taknih arba'ata, kena terkik dengan asyarat. Ta asyaratah. Taklis arba'ata asyaratah. Arba'a Ta asyaratah. Taklis. Haa, itulah yang dia mohon nah? Kita boleh hutung situ. Hmm. Lepas tu jadi kau keedah nahumulah katanya. Qawlu huwa pi ba'din nusakhi a'in nusakhi matni dan ada pada setengah-setengah nuskah mata matan taqrir ni ada mari dengan arba'a asyara padu apa kharaq antara dua nuskah itu kata hasiahnya wan nuskatul ula dan bermula nuskah yang dulu nuskah yang pertama iaitu hak arba'a asyarata tu hak lah, tulis aula we lebih molek kata dia Hok ha, kata dengan arba'a asyaratah lebih mulat daripada arba'a ashar. Payah tu kita nak hidup padu nak lah kita. Ha, muka kita pa'lah lah kau arba'a asyaratah, pa'lah arba'a ta'asyaratah, pa'lah lah payah tu. Haa, hmm. apa jalan yang boleh kata nuska hak pertama terlebih molek nuska arba'ata asyara terlebih aulah li'annal ma'dudal ma muannatha kerana ma'dud ma ah ha, bilangan kerana bilangan yang mu'annah tu ila kana adaduhu mu murakkaban apabila adalah bilangan dia tu Uh, apabila adat, apabila adalah bilangnya bilang bilang makdud tu murakaban yang diterkikkan. Nah, apa saya mula daripada ke sebelah, mula daripada bilangnya sebelah hingga ko sembilan belah. Nah, apa saya murakab terkik tu nah, ada yang asharoh, tuhi. Katanya. ...tutraku ta'u fi juz'ihil awali. Ah, tadi keedah je lah. Makdu' yang mu'annah, apabila isi ada dia tu ditarikkan, katanya, ditinggal akad ta'ak pada juz'nya yang pertama. Mana? Erba'ah. Haa, tu. ...wayu'ta bihafisa ni. Ada di bawah data yang dengan dengar ta'ak sedan di juz'i lalu kata dia nya arba' asyaratah tu lebih molek ha, pada kata arba'at asyara ah ha, ha, tu boleh lapuk nah ah tu kaedah arabiah dia tak suka hmm tu dia katanya wal muharramatu ayil muharramu nikahu perempuan-perempuan yang diharamkan berkahwin dengan jalan nafsi kata dia ay nafsi al-quranil karimi ah tu ialah 14 14 bagi perempuan mm Pauluhu wal muharramatu ay min kalau kita nak berlaku satu kaus nik min haitsu hmm. nikahi hinna idafah nah dari dari segi nikah dari segi perkahwin bukan perempuan tu yang diharahkan kerana zat tidak dikatakan tidak dihukumkan dengan haram kama asyara ila syarihu seperti bahwa telah isyarah kepadanya ataupun seperti barang yang telah isyaratkan kepadanya kepada barang oleh syarah isyarat diqoulihi dengan kata syarah ayil muharramu nikahu hunna apa kata muharram tu min haitu nikah li anna tahrimah kawairihlah kerana bahawa mengharamkan tu po lainnya daripada tahrim apa dia ijab mewajikan gapo makruh gapo semua sekali Geapo lain lagi? Minal ahkami dipada segala hukum-hukum haram, apa dia wajib, sunnah, nah makruh. Itu la ya ta'alla zawati atau khaba'anna. Di anna tahriman kawarihi. Nah, daripada segala hukum hok lain lagi haram, ah makruh, wajib, sunnah, Harus semua itu tidak besakok pau ia biz zawati. Nah, kalau gitu masalah muharramat no kena ke perempuan? Ya? Perempuan itu zah. Hukumnya tidak setakuk dengan zah. Hanya wa inna ma yata'allaqu bil af'ali. hanya setakuk pau ia ie apa dia? at-tahrim. Kawairihi. Maksudnya al-mazkur min al-ahkam Maksudnya, ia setakuk dengan segala af'al, ai af'alil mukallafin. Ha ia setakuk dengan perbuat tadi. So habis telah kalau orang tanya ah tadi pun apa hukum haram ke ha. tak haram tak apa hukum kau nak tanya tadi dan nak tahu kau yang tak ada hukum waktu benda zawat dia tak sakut hukum kayu toko itu besi pasti ada kata hukum haramlah haramlah betul afan apa dia tengok ke ha. ha. ha. apa itu afat itu perbuatan kita apa apa tu buat buka tengok ha tengok tu panggil af'al fi'il kerja mata buat dengar dengar apa? Hatu aja baginda perbuatan. Satu buat tu buat halah ran. Ha buat dengan gapo? Mulut buat kecek gapo? Telefon kecek gapo? Ha situ tempat jadi hukum hukam haralah. Kalau gitu diharapkan perempuan, mana boleh diharapkan perempuan? Diharapkan akan berkahwin. Ha berkahwin dia panggil af'al. Ha de. Jaharan kah nikah, ha nikah dengan mana watik. Ha, tu nikah dia pai sama dengan mana matut. Ha nikah dengan mana mabda' akad. Hmm tu dia. Bila harai dinikah mana watik, akad tu harai. Nak nikah ngamo. Ha nak nikah ngadi. Ha ni tu dah. Hmm. Baiklah. Al-muharramun kayunna sebab dia sekedik gitu tu kerana hukum ia sakupkan dengan af'an bukan sakup dengan zat dengan benda bin nasi' ay nasir al-qur'an al-karim kakulihi ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum al-ayata ada surah surah mana ni ada ya, ayat ada situ surah tunisa ayat ayat yang ke-23 ha, ada dah naskah tak ada tu tulis itu lalu mudah surah An-Nisa dalam ayat 23. Ayat ni panjang ah nah. 'alaikum ummahaatukum wa nah. Wa akhwaatukum panjai ayat ni tu ge. Okay. Um hmm. akh wa banatul nah. Hadabila tu bet di situ katanya Uh, tujuh sebelum bin nasabi tujuh dengan jala nasab keturunne. Kemudian mano tujuh tu Wahiyal ummu dan yaitulah ibu. Hmm, yaitulah ibu. Wain alat dan jika tertinggi ia hingga ke atas hingga ke atas dan jika tertinggi ia ibu tu naik jelah ibu bagi ibu ibu bagi ibu ibu, ibu bagi bapak ha naik. ibu bagi ibu bapak ha ni hmm ibu bagi bapak bapak ha ni ha tuat in alat masuk dalam firmannya. nya hurrimat 'alaikum ummahatukum situ nah kertas pandak ayat ya? Masalah tu baik banyak. Ha, kalau tengok zahir makna um gap ibu yang melahirkan. Timbuh satu soalan, apa kata dengan Tok Wan? Ha nah, Yahara kata hai wayak lekok, ya kata ibu. Umma. Ha, kalau apa kata Tok Wan? Ha masalah umma tu pun sudah lah. Ha nah, tengok dah dia kata kana awluhu wal ummu wa in alat wa babithuha tobiknyo tobik al umm maksud di sini ini anta qulu bahwa engkau kata kullu unsa waladatka tiap-tiap perempuan yang melahir ia akan engkau Atau tu masalah kata berkaitan ibu tu aw waladat Ataupun yang melahir ia akan mereka yang melahirkan kau Haa ha, Itu nak kata semua Kulu unsah waladadka Itu ha, ibu orang panggil ibu dengan tidak ada wasitah Mubasyarah dia panggil ibu mubasyarah Mok yang beranakkan kita tu, Mok mubasyarah Manakala mok hak yang beranakkan mok kita, pok kita Haa tu, dia panggil ibu wasitah hmm. Dia. Okay. Berapa lapis kalau ada hmm. ha, Itulah murak kata Om um disitunya Kulu umsa waladatka Au waladat ma'u waladaka Tak kira man tu Zagaran kana au umsa Itu nak tak minum tu ma'u waladaka Dia tak imbarat dengan ma'u waladat sekadar Imbarat dengan ma'u waladaka Maka man tu kita panggil Termasuknya bapa Termasuknya ibu sebab dia kata, Zakaran kanak, man waladaka tu? al Hmm, Misalnya, ka'umil abi Itu ha, orang panggil, waladat man waladaka Aman situ kena ke Zakaran, seperti ka'umil abi ha, nah, Ibu bagi bapak kita, tokwa kita Datuk perempuan yang sebelah balik bapak kita Wa ummil ummi Ha, tak boleh juga Sebelah balik Mu' kita Nah Dan Faman waladatka Maka Mereka Faman waladatka Mereka melahirkan kau tu Hia umuka Hakikatan Mu' kau sungguh tu lah Haa Nah Umuka um hakikatan Hanya panggil ibu basara Wa man waladat Man waladaka Hia umu majazan, ah, dek. Kalau gitu tak pernah, dah kuatannya, kuat tak pernah. Apabila dobik dah gitu, ah, sudah masalah siap fahaman. Apa, apa tak Jawab syarat mahzuk. Iza alim tak bodi tahal masguk, ah, dek, Apabila engkau ketahui dah dobiknya yang tersebut, maka faham waladatka tu siapa? Hia umu Hakikatnya dan waladat mau waladaka tu dia ummuk aja majazan ha tu dia nah maka daripada situ ti ayat kertas patah hurrimat alaikum ummahatukum aa dah kecek anak tu masuk lebih dia to so, to we buat setok we naik jilah ha masuklah kata hurrimat alaikum ummahatukum paniai ya ni dekat tengah RP. Hurrimat 'alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa Diharam atas kamu kahwin ibu-ibu kamu. Ah, pecah di situ. Dan anak-anak perempuan kamu, ah dua pak bawah tu. Ah lah lebih kurang kata wa insa Tengah turun pak cucu cicik cecik ngih. Nah masalah kata wa banatukum wa akhawatukum dan segala saudari kamu. Ha tu pecah pula dia tu berapa tu? Saudari yang si ibu sebapak, yang sebapak, yang si ibu saja. Ha pecah pula dia tu. Tu so, wa akhawatukum wa ammatukum. Ha amma, mak dara, mak saudara. Mak saudara tu amat uh, amat tu mak saudara sebelah balik bapak mak adik-adik bapak kita ah uh, kakak uh, adik kakak bapak kita punya amat wa khalatukum mak saudara juga uh, mak saudara sebelah balik mak kita ah, Bila lagi lah berapa orang yang ada Pak pula dia ah pecah lagi pula mak saudara balik mak kita tu dia ya, kena semuak sepak dengan mak kita tu ah uh, sepak saja ke dengan mak kita tu sibu si saja ke pecah banyak pula tu Hmm. Ha tu dia ada Tak lepas ada tujuh tu lah banatul <choices> ha, akhi. anak anak-anak perempuan bagi saudara kita hak lelaki. Anak menakan kita yang pada dia ni bapa dia tu beradik dengan kita. Wa banatul ukhti. tu anak-anak perempuan bagi saudari kita. Hmm. Apa betah pula tu? Saudari yang semua semak kita, panggan anak dara belaka. Tu lah kata ayat pendek sikit tapi maksud banyak. Ah ha, tu dia sebut berapa dalam ayat dekat tu? Hmm. Nah, dekat dia sebut 5 je. Ummaatukum, banaatukum, akhawaatukum, ammaatukum, qalaatukum, banaatul akhi, banaatul ukht, lima. Ah, bukan 5, 7. Ah, sebut tujuh. ke? Dalam Al-Quran lah. sini kata sab'un bin nasab, wa hiya al -um. wa alat. Kemudian sambung hasiah kata sikit lagi, wa in shita. Tadi aku kata satu jalan. Kalau anak nak kata ini, bolehkah? Wa insyta ai qaulan akhara. Kalau anak nak kata perkataan lain. Ah, kalau anak nak kata satu perkataan lain lagi, bolehkah? Pula kata gini. Kulu onsa nyababe ibu. Ibu ibu ni apa ibu? Kulu onsa. Yentahi nasabuka ilaiha nasaban lawuyan biwasitotin aw bighairiha banyak sikit dobek ni boleh gak nak atai tu pun kata dia nak kata kok tadi kok boleh kullumsa waladat kullumsa waladatka aw waladat man waladaka ha siapa situ zakaran kana aw umsaq hak dobek yang kedua nak kata kullumsa yantahi nasabka ilaiha nasaban lughawiyyah biwasitatin aw bighairiha ha tengok ulama duk hurai dia kita nak tu perti tu Nak tu perti tu Nak tu perti tu bergamai tu Dia kata ialah Ibu tu pihak-pihak perempuan Yang sup Keturunan kau kepada nyong Haa tu panggil om lah kau tu Haa Kalau sekiranya tu Masih ada lah ni Ibu kita Haa tu dia alright tu kan Ah, ha, kalau masih ada lah ni misalnya Sup hmm, nasak kau di situ Haa tu dia Kulu unsah Oh ni kau Boleh dia. Ya? Orang zaman dulu Kepanya Orang panya Haa tu Kulu unsah Yantahi nasabuka ilaiha Setiap perempuan Yang suk nasak kau Kepadanya Sebagai nasaban luawian Biwasitati Dengan perantaraan Aubi wairiha Pernyadidah ha, wairiha tu lah Tak peratnya Falati biwasitati Hial ah, omul majazi yatu. Hak kata perempuan dengan wasitah tu ibu majazi. Termasuk tauwah hingga kata tau nyuk atau panggil lah. Walatibilai wasitati perempuan hak tidak dengan perantara. Basaroh itulah hial omul hakikiyatu. Makna sama yang tadi, tapi ini topik kacau bersalansi. Bapak kami kata nasaban luguwi wa inna ma qulna nasaban lughawiyan dalam depannya wa inna ma kunna aibiya bidhabitil mazkur dalam depannya tersebut kami kata sat ni kan lughawan apa nasaban lughawiyan kami kata gitu tu pasal li anna nasabasyar'iyya da yakunu illa lil abaah dah sebab kami kata keturunan ya bahasa lughah Bapak kami kat begitu kerana nasak ya bahasa syar'i tu tidak ada ia illa lil abai. Ah kita bin ke balik bapak. Hmm. Allah Taala ud'uhum li abaihim. Panggil kamu akan mereka itu bagi bapak-bapak mereka itu. Memanggil dek pak ah. Tidak bin kepada ibu daklah. Ah Isa dah tak ada bapak. Isa ibnu Maryam. Dia ada dia tu. Ah, kita tak alihlah. Ya? Ha, demo. Ha, baka apa? Baka Aminah. Ha, baka Aminah. Alih jilah tu. Ha, awak nama bawa? Saya nama Allah Nam syukur, nam syukur Aminah. Lah, demo tak ada pak ni. Ha, demo tak ada tok ya, ni. Ha, dah lis dia kena. Ha, kerana sah syar'i dia kena ikut ke abah. Nawala dia. Nah, maka dua be sat ni ia panggil Nasab Luwui. Ia sudah sali. Ia ya, panggil Ibu. Nah kita anak, aminah, aminah anak. Ah, zainak, zainak anak kahdi jauh, kahdi jauh, anak kahdi muk. Katagilah tu panggil Nasab Luwui. Nasab cerain dah dah. Nah wala. Baik klik ko bilangnya semula. Yang pertama Al Om -um wa In alat. Yang kedua Wal Bintu ha, dan ha, Bint. Hannan kita dak kecek bahasa oh, Melayu kita mari dah Arab dah ni betina betina ni. Ben. Ben, ben, ben, ben betino. Ah, padah ah, kita tukar, kita tukar to to dulu nung belajak. Jadi betino. Ada setengah apa bagi anak Cina. Pas anak pun eh. Allah hilir dah maksudnya. Ah, dalam lelaki ben tok tukar dengan Arab tu. Ben se betino. Ah, bint, betino. Ah, ben betino. Hmm, yo Aa ah. wa in safalat dan jika terkebawah bawah dia. Lahana jika terkebawah bawah, ha turun jelah. Ha hasiah zobit pula dia deh. Fa uluhu wal bin wa in safalat wa bin an taqula kau kata gini, kullu mau walat ha. Baca jadi muhadbah. Tiak-tiak perempuan mereka perempuan yang telah lahir engkau akan nyo. Ah. dia. Yang telah melahirkan engkau akan nyo. Hmm, tu dia. aw ah, atapo waladat, walat, walatta mau waladaha. Ha, betul dak? Iya, perempuan mereka yang telah melahirkan engkau akan nyo. Ada anak sungguh tu. Ah, atau wapun tiap-tiap mereka telah melahi engkau akan mereka yang melahi yang mana akan nyu kemanya tamu. Atuk kena cucu-cucu pak bawah. Zakarang kena lelaki ada ia ia mahu ada haru, awuunsa lelaki iya. Seperti kabinet benin. Ah, nah, cucu-cucu perbuatan tali ke anak lelaki kita. Wabinti bintin. Cucu. Tak tali kok. Perempuan kita. Ini panggil nasak kita lah. Nasak kita lah ni. Luawi kalau syara'i. Kalau syara'i. Tak lah. Lawil arham. Tak lah. Binti bintin. Tak. Kalau gitu. Faman walattaha. Hiya bintuka hafiqatan. Saat-saat ni dah tu. Waman walattamimu awa. Waman walattamawaladaha tu. Ia bentuk agama Anak-ankah usca agama jazan cici. Cucu-cucu itu bawahlah. Wa insyak tak apa tadi? Kul umma yang tahi ilaika nasabuha. Hah tadi kuluman kul umma yang tahi nasabu ke ilaiha? Hah ni pusing. Kul umma yang ilaika nasabuha. Tak supaya hah tadi nasabu ke ilaiha? Hah ni nasab anasabuha ilaika. Biwas tatin augeria. Potanilah. Kalau gitu, allati biwasitatin hiyal bintul majaziyatu wallati bighairi wasitatin hiyal bintul haqiqatu. Gamal dia wadakhala bid daabitil mazkuri dan termasuk di dalam Bobik yang tersebut. Termasuk oleh al manfiyatu billian. Ha. Masuk juga we. Termasuk dalam Bobik yang tersebut ni oleh al manfiyatu jadi oleh al-bintul manfiyatul bilian, anak perempuan ha yang di dengan denga li dengan lian dengan bersuport setelah berdakwa zina, ini ha, nak mengajibak-bak lian nak lah pula Misalnya si Zaid itu dia tuduh isteri dia si zainaknya dengan kata zainak berzina, ha, Zaid kata ke isteri dia mumpzina. Maka annah hukum duk ngano bukan daripada ku. Ha tu ya nabi Ah ha, apabila begitu beradu dak apa nama berdakwa berdakwa mari balik zanah atau dak. Kalau zanah kata, "Ho tak ada apa, tak ada dilian." Ha, tak ada siapa tengok bersumpah nah. Ha? Zanah tak dak etak dak zina. Anaknye anak bae dak. Dak. Ha, go ke go siapa ketuk hakim katakanlah. Panggil mari bicara Kalau tidak kena rotel lah Balik si suami Giduk tuduh isteri zina Yang tak ada saksi oh, Mari dengan saksi dengan apa? Haa, Kalau ada saksi tak apa Tak ada saksi ha, Tak ada saksi Tak ada saksi itu Kena bersupah Haa, Bila bersupah Dia bersupah mari Orang panggil lah Orang panggil berlaku li'an Maka anak ada mengandung tu Tak kalau suami Nabi kata Anak jadi kanu bukan daripada aku Dia tak ngaku tak anak dia Hah, maka dalam dzabih anak tadi masuk juga. Masuk juga. Ah wa dakhala fi dzabitul maka termasuk dalam dzabih yang tersebut oleh al bintul manfiyatu billian. Nah anak perempuan jadi nafi dengan li'an. Apa apa? Boleh dakhala li'annahu kana bahawa tepatnya gini bila masuk tak ni tu nak kahwin tak leh lah. Maksud daripada kata mahram bin nasab. Sekarangnyo qad yastalhiquha nafiha. Ah, ha, tu pasal. Tu pasal maksudnya dzobit. Karena bahwasanyo dhamir sya'an terkada ha, menghubungi menutup. Ha, tutup hubung. Ah ha, akannyo akan al-mafiyah tu ulih nafiha tu pai nafiha nafiha ke suami la mula'in ah perempuan panggil mula'anah perempuan yang dilia ah uh, suami panggil mula'in maka dua tu jadi bercerai tak ada kena tolaklah dah lah. tak ada kena kata aku tolak kau lah bila ni am dia tu syarak tak benar dah duk dua tu haram abad tak boleh duk gana balah kata orang tu nak kata ke Ah polo moyo ngada tu ko betak nah abah dah. Hmm, dah gitu kan. Balas jadi kira, pastu duk sekali tak <laughs> ramok. Ha balok, munggu, munggu, kata, hudhu, kata, eh, lepas itu. Polo mung kata kapuh dur kata, pastu age kuning-kuning. Ah, jadilah tu. panis apa siapa bersu gini mo ni. Cara tak benar duduk dah. Orang panggil jadi bercerai tu itu, tak ada kena kata aku tolak kadi di kau daklah. Ha, ah, tak tengok dah. Ah, tak benar. Tapi di segi anak nak nabi tu terkadang balik apa dia balik pak dia tunjuk mari eh anak dia dah ya. la katakanlah tak apa lah dia berzina tu berzina boleh jadi ya, anak perutnya aku boleh jadi anak perutnya aku dia berzina cicik mari oh berlaku zina dia tengok isanya sekian-sekian patu anak dia apa boleh ha oh, ha oh, boleh ada anakku selamat ha ni ni mengaku kelik boleh jadi ha badia talil annahu qad yastal haqa hana bila dia istilhaq fatal haquhu lahiqal haqu nah tu dia hmm. dan boleh baca tul haqu kalau baca tul haqu dia kena bawa kumdharat ke daripada ba al dia lain pula tu lahiqa dia muta'addidah manakala al dia muta'addi dua nah lahiqahu nah, hubung ia akannya bihi dengan nya ya gitu tu kalau al-haqa Al-haqahu iya ha, Boleh baca Fatul haqahu Fatul haqahu ha, Maka Dihubungi Dihubungi Al-manfiyah tu Hu Akannya Akanafiyah ha, Dengan tu Fatul haramu alaihi Boleh Dan fatah rumu alaihi ha, Maka hara lah Ini hara boleh berkahwin Maknanya Hmm dia asangan anak zina dia boleh dekat oi ada kena gangau no, nasabnya kan? nah, ha dengan apa dia dengan lelaki dia. dan dengan pak zina dia lagi boleh berkahwin nah sepatutnya pak jugalah dari segi dari segi apa di segi lurah di segi lurah sarak bukan bapak uh, si Khalid zina dengan si uh, si Zainab misalnya maka mengandung dengan mani zina apa itu tak ada nikah tak pada tu boleh anak bila punya anak tu Khalid nak ambil anak zina tu buat bini dia boleh Haa ah, tu lah kecil tak kecilnya. Hmm, Kau panggil kali gue menikah dengan anak. Haa ah. ah, tapi tak bukan anak pada syarikat. Ah, ada perbanding tu. Bila ilhak jadi haram. Haa ah, mahram dia weh. Walaupun dia nabi, Kena boleh jadi dia ilhak pula lepas pada tu. Haa ah, tak kalau itu. Kala itu waya sebutulah jami'unlah kami. Dan sabitlah baginya Bagian manfiyah tu. Bila dia ilhak ambil sanggup anak dia pula sabab oleh jami'ul ahkam oleh semua hukum hukum lah dengan tu ah tengok raja dah cerita cerita gitu apabila sabab segala hukum tafri'nya fala tuqatu ta bi malan nafi ah tengoknya di hukum Allah ah nasak ni besar ayat takliyah yang ni, ni jaga nasak dengan hukum banyak gitu apabila sabab nasak dah hukum apa tu baik mari Segala hukum ialah, nah nah haram iko karena dia dia anak dia. Ha, baru pula kalau anaknya curi harta dia, haram curi tapi nak sabik gap tangan tak leh. Sabak qorok curi barang asa ke bang. Ha, tengoknyo kini banyak, kini banyak. Hmm, pada tuqtuu bisa raqa bisa rati bisa raqatiha, tidak dipotongkan. Ha, tidak dipotongkan dia. Ha, dia ni kena kedek, nak kedek mudah lagi ni. Fa la tuqta'u ayduha la. Tak dipotong ketanginya lah. Tanya al-Manfiah di dengan sebab becurinya, dengan sebab curinya Manfiyah tu curi akan, juma'fu saroqah tu. Ah saroqatiha. Akam malan nafiyah, ya dia curi akan harta ya Manfiah tadi. bapak lagi terkata. Ah maksud dia kata qorq curi Ah barang toh asa hukum tak kena kerat tangis. Ah tu kata-kata kata. tak apa nak curi hopok. Ah Cucu curi nenek tak apa, tak apa dia silap, payah tak apa, gapo. Gapo tak haram, ada haram. Dicuri tu haram. Tak apa mana tak kena kerat tangis. Ah tapi banyak reti ada silap. Tak apa, ju sapo kita. macam tu. Ah lagu tu jadi payah silap sah kita. Awak hopok juga ikut, temu lai paket dung lu lu lu tah muntah atas air. Hmm, tu. Disekit dekat deh. Ah ayah tak ada geng mai bagi perut mutut-mutut mai. Ayah senek. Nak mutut apa? Mutut ayahku. Ayah, ayah men tahu dak. Tahu. Apa? Apa dia apa, apa, apa itu? Ha, yaknya, kita? Ha, yak ni wak kena. Dia hukum sendiri. Namo hmm. ah. <laughs> kalau dia hukum Tuhan Lain lu. Ah ha, Ini banyak ke kita ada silap dah. Cuma nak no, ayah tak kena gerak tangih. Kalau curi banyak hukum tak kat tangih. Hmm, betul. <coughs> ha, ni bila gist itu dah bila ya sebutu Jamiul Ahkam tu baik situnya fa zatqtu ayyaduha bi sarqatiha akamalan nabi. Wa kadza aksu. Ha, gitulah akasnya, akas bagi al-mangkud. Gapak akas. Balik-balik an-nabi ni dicuri ha, harta manfiah dia. Ha, ah nah ada juga pasal pak curi anak. Ah <laughs> pak curi anak. Ah ha, pasal juga. Ah eh, sediak. Dan wala yuqtalu liqatlih. Ha, tengok-tengok ya, tengok. Dan tidak dibunuh balas maksud di sini. Wala yuqtalu ayyunafi. Tak dibunuh akan yang munafi dikiopok dalah. Diqatlih dengan sebab bunuh akan. Dia sepak mafu'u. Dengan sebab bunuh akhirnya akan mantiya. Pak bunuh anak. Bukan tak apa dah. Ah situ Nabi napa? Pak bunuh anak tak apalah. Kan? Harai kan? potonglah. Tak apa mana, tak lapo mana tak kena bunuh balas. tak ada masalah kena qisas. ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas bil qatla. Umum ayat tu, pak bunuh anak pun kena bunuh balas apa? Tak. Haa, bila hukum macam ni, sabit ahkam la yuqtalu tak dibunuhkan nabi diqatlih dengan sebab bunuhkannya kan matiah ni ah. Hmm. Wa ha. in Sekalipun wayah oh, sudah. dan jika mengekali atas Nabi Wa la mana betul tu tu? aga uh, pai kata tidak tidak dibunuh bala. Tidak dibunuh bala akan napi Jika mengekali ia atas-atas nabi kan itu sekali pun. Maknanya tak ada dibunuh bala karena ikhtimah anak dia. Eh uh, kemudian tak mengaku. Tu kata kau zinah, Kok nak murih ke anak dah tak mengaku dah anak nak murih tak ah. Ai dak? Janak murih da ah, doa saat ni ha? <laughs> dia janan ha, dia mu mungkin anakku. Ha. Wala anak je jejak-jejak. Ha janak murih ah, taknya kata mungkin anakku dan lagi tak leh mai sajijak ummu aku. Aha, tengok tu. Dia panggil nabi tu. Hmm, dosa tu suku binaya tu. Nah, ada pasal tak mengaku kalau anak marah Da'ah. Oh. Panik, dia ya, tengok isteri dia berzina. Ah, ha, dia tak mengaku anak kamu dak kanu bukan daripada aku tu. Anak tu daripada zina. Pak ko beranak wei tak mengaku. Ha, walaupun asarra ala nabi, tapi kalau kedai dia tu kok mananya dia bunuh. Ha, anak dia nabi, tak ada kena bunuh balah. Karena ihtimam tu hikmah anak dia bab dosa tu suku hendak kecek bab masalah kisah ni ha tengok ni laiq kufekah lagi tafriq lagi tu wala yahrumu alaihi nazaru ilaihi atah klik pada jumalah la tuqtuu yang dok tafriq di atas kata sabata yathbutu laha jami'ul ahkam satu kita dapat hukum la tuqtuu tangai yang kedua sebaliknya Yang ketiga kita dapat ti tidak dibunuh balah kisah. Yang ketiga wala yahru mu alaihi nazaru ilaiha. Ah itu kita ambil pokok-pokok dah. Dan tidak hara atasnya atas annafi tu. Nah, tak hara boleh tengok kepadonyo, kepada manfiah walaupun dia tadi bukan daripada anak, bukan daripada aku. Ah tapi yang besar esa siapa kebali roh esa? tak ada apo ya tengok ya tengok oleh anak ah, tu anak ah, dia nabi dan walal khulwatu biha ta pada nazaru wala wala yahrumu uh, alaihil khulwatu biha tak ada harai oleh keluar tu dua dua dua tu tak ada apo si khali dengan Anak dia nabi si zanah kita nama nama fatimah tu kata maka dia dua tu dalam rumah dia dua beranak dia kata tak ada apo so, sebab kita duduk dengan anak kita tahara oleh keluar dengan nya. Ah ha, kalau tidak sabik situ tak leh tu. Ah ha, duk dua orang Tak Alih dah, sampai keluar dah. Hmm. Dan wala yang taqidu wuduhu bilamsiha. Oh banyak tu be hukum dia. Dan tidak batal boleh wuduk nya nyo nabi bilamsiha dengan sentuhkannya kan manfiah. Ah ha, tengok kita kata Bimas siha. Ya guna bilam siha kerana kita maklum antara lams dengan mas walaupun Melayu kita panggil sentuh tapi ada bezo bila sentuh belana jenis panggil lams sentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan panggil lams ha ya tak panggil mas sebab apa boleh dok la, la la la tu hilang makan semua sekali tu dah li anna nampak ni Nengok nak ilah dekat ni ya sebab apa boleh tak batal wudhu sedangkan dia? Kenapa itu? Lianna la nan kudu bisyakir. Nah, sini kena klikkan kita. Kupohak. Klik Lianna, kerana bahasa kita, la nan kudu, kita tidak membatal. Yang kita tidak hukumnya dengan batal. Bisyakir. Nak kata kan? Lianna la nan kudu, aila nahkumu no? <tuk> nah, bin naqdi. Bin naqdi maksudnya. Ha, kerana bahasa kita kita tidak batal kita pun ulama faikah kita tidak hukum dengan kata batal duk bisyaki dengan sebab syok mana syok eh budak ni ni boleh jadi anak dia boleh jadi bukan ha, tak kalah bapak dia dakwa tak apa nama ni atas isteri dia ha, mak budak ni lah ha, dia kata dakwa dengan zina akhir beli ha, mana tubik mari ihtimak Ah ha, si mana boleh jadi anak dia boleh jadi bukan anak dia dekat dengan zina sungguh boleh jadi lalu tu kita tidak hukum ah ha, kata batal wuduk tuan ni nah ha, tuli anna la nan mana la nahqumu ah ha, binafdil dengan sebab syak nah ha, masalah kiada al yakin la yuzalu bisyak ni kot bawa ha, kau ni ni wahaza ma'tamadahu ramliyu lah ini ni barang yang i'timak atas akidahnya oleh Syekh Romli rahimahullah taala. Kata tak tahu tu. Ah, ada pula tak haram tengok. Hmm, klik denung lagi itu deh. Tapi wa khalaqhu binu Ah, ha, ha. ha. ba'dz Allah kada dari warning gak hm nah Jangan nak anak-anak ittifaq. Dan berilah akal dia akan akh, menyalahi akal dia akan maktamada Hur Romli ni oleh Ibnu Hajar. Tatkala Khalafah faqalah, maka berkata Ya Ibnu Hajar, dia kata al-aujahu yang lebih dajal hurmatun nadhari ilaiha wal khulwati biha wan nadbu bilamsiha. Hmm, maka ada tiga masalah. Nah. Ibnu Hajar kata hara tengok kepadanya kepada al-manfiah bil jaat dahara oleh berkuat dengannya wal qulwati atapada an nazari jadi mudhaf ila hurmatu dengan jalan idhofat ke fa'il wan nakdu ha ni atas pada hurmatu itu sendiri nah al aujahnya batal wudhu bilamsiha kok mano eh ha kawan niki kok ni ya berjalan kok ni wala allahu dan barangkali la'an daliz Barangkali Nyo Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala Ra'a lihtiyata Itu dia Barangkali dia telah ra'i akan Ihtiyat ti Hazi al-Ahkam ya. ya, di itu Da' ma' ya ribuka ila ma' la' ya ribuka Ya duduk kembali ihtiyat Sedang li ah. Hmm, Bila duduk syok di syok Mungkin ginilah ihtiyatnya Harus ...ihtiaknya haram... ...awak ha, juga... ...waktu masih lebih warung... ...awak ha, ha, ni... ...awak ha, ni bina di atas... Nah? ...nu kak dah kata... ...aliyakillah yuzalul uh, bisyak... ...isteri dia... ...duk mari tahau... -ta ...duk mari lama... ...atau kih berlaku berzina... ...boleh dia masuk berzina... ...kejahat berzina saat ni tu... ...menganu belum pada tu lagi... Ha, ...tu dia deh... ...jadi bila tak cerak... ...kita ni ha, nanti dah hukum... ...nanti dah hukum kata batal tali... ...zuhir anak dia... Lohi anak dia Tapi dia tak mengaku tu suku Haa tu Syahramli Ibn Hajar tadi ni Ikhtiar Pakar hukum atas hara lah Dua tu Hmm Malak-lakak tu Tilik kau tu Tilik kau, kau ni Haa Tengok boleh Haa klik kepada Syarah kita semula Wal bintu wa in safalat safulat Amal makhlukatu mimma izina syaksin Haa, nah Ni mukabil bagi kata wal bintu tadi, takde tak? Haa, katanya Adakun Ammal makhlukatu Mausuh dia, gak kenal ke perempuan lah. Kita nak panggil al bin, panggil secara majak haa. Nah, kerana nak mukabil bagi al bin Kata dalam hasyia Mukabilul liqalihi wal bin yaitu annal murada al bintullati tunsabu ilai kalau gitu ammal makhluqatu mimma izina syafsin adapun perempuan kita tak ada al mar'ah sudahlah ammal mar'atu al makhluqatu mimma izina syafsin adapun perempuan yang dijadikan dia daripada air mani zina seseorang fata hillu lahu al asahhi maka halal ia ia rujuk ke al makhlukah tapi kena ke dia mudah ha ke dia mudah sekali lagi lah nah fata nikahu nikahu ha ha dah fata hillu ay nikahu ha maka halalah ia ertinya halal boleh berkahwin ha akannya mencemakhlukah halal lahulih syakhsin nah kita kata si Khalid zina dengan si Zainab nah ha, pastu mengandung chua dah mengandung nah ha, tak ada kawin padak lah akan tinggal dengan begitu <laughs> bakal cabut lari saleh <laughs> pon kata ada nak monyek lari saleh nah parak tak tahu tahu ke mana nah nyande modok ke pun ha tu dia pun nyatam nganu dia pula nyanyonya kawin Ha tidak boleh jabil boleh jabil tak tahu kutsi nah ah, nah mana-mana dia okey lah ni buat bila jadi kata bila nyata dah kata mengandung, kena tanya dia main dengan siapa haa ah, main dengan edam haa kari edam lagi muh nak sanggup haa <laughs> ganyo kawan sorry haa ah, dia, dia muka lah tu ya mula-mula tu muka dengan anak-anak main tak ada tembuk juga bisa ni Ah, nak no, okay, kira kalau ada pula. Sekejap nyanyi perempuan. Haa, <laughs> ukahlah itu. Haa, eh. agama kita ukahlah dihumi lagi dah. Walatakrabuzinah. Come on. Sarak kita ukahlah dihumi lagi dah. Hmm, jangan kamu ngetek. Ada hape kat zinah. Sarak kita ukahlah situ lagi. Ini mahukahlah ngatung dah kat sini. Haa, <laughs> itu hmm, je. Malu buka siap-siap dah, saya Hmm. Ha, itulah makna kata Kalau Giblakul ke Al-Zinan Dia kata Hala boleh berkahwin baginya bagi syahsi Hala Tapi alal asuhi ha, Ada isyarat pada Allah Itu dah Hala pun Lakin ma'al karohati Tetapi serta kecil hmm, Serta kecil Serta kecil Pina Ayat kata Tak ada manek poh Ni kata Inna hukana fahishatan Aa, Balik balik syaping Ya ambil kot tu lah Kalau Tuhan kata fahishah keji Bila keji ni tak ada sabit nasak Kalau tak sabit nasak ni kau boleh Aa, Anak panggil less hajar ya. hmm, <coughs> Tengok hasyah pula Dia kata kan no wa qawluhu fatahilu lahu 'ala al-asahu wal muktamah. kata halal berkahwin tunya atas kaum muktamah. Hari ni perlu nak kita faham masalah ni kerana hari ni. Hey, Ai nah, hmm. boleh katakan banyak sekali lah. Nah. Hmm. Jadi mau duduk dulu boleh katakan banyak sekali. Enggak? Ha nah. Ha kalau takwil kat tu Nyelik gi boleh. Ha. Jadi dia kata di sini ialmu'tamad illa hurmata kerana tidak hormati ta kebohotu begitu kata tidak hara zina dak tidak hara bagaimana zina tidak dihormati sesale keciklah tu mudah paham illa hurmata izina kerana tidak dihormati ha, tidak ada hormat bagi zina ah ha, sape je payu ke rumah tarang bab tu kena rejer tu bab tu kena rejer bab tu kena watak karena tidak dihormati dah pada sarang. Ha. Pagi menganu dengan hak tidak ada kehormatan maka tak ada Keji. Li, hormata, dalinya, dalinya, apa Pergi. Bidalili mana dalil kata la hormata? Wa zalika. Bidalil intiba'i sa'ilil anha ha. Idapak tu. Dengan dalilnya ialah ni idapak apa panggil? Idapak lil bayan. Dengan dalil ialah ternafi ulil izafak kemah ulil yang tinggal lagi daripada segala hukum-hukum anha kada pada inti pak ternafi darinyo daripada tu dari al makhlukah dari al makhlukah mimma iznah mm segala hukum-hukum lah ternafi be sairil ahkam yang tinggal lagi tu bayah min irsih daripada sakah kal zina ha lekat anak tu buih anak ha maka anak tak boleh hakis sakat sebab apa sebab bukan asab hmm itu dia min irsin tak boleh wali diri daripada irsin gapo lagi irsin kal wilayah ha nak jadi wali ke alih ha setengah tengah singgah gadop kawin bila-bila dia ambil ha, wali raja wali qadi Ah bo biar anak menikah anak siapa kepada dia bo biar anak menikah dia ambil bisik-bisik dia nak ambil oli. dia ambil orang. Dia mah tahu kah tu zaman dulu dia mondo ni duduk dulu. Bo terbanggu dah tak bawa sampai menikah. <laughs> tahu berkat anak meranoklah dia pergi saya tak ada nak lili dah Ah dok ko tinggi hati ni. Dok ko bongok hati ni ah sudah susah ampar menikah. Ah bagaimana? Ah bagaimana esok bo biar anak menikah anak tu kan dia ha? bisik. Nandung lu, doni ko. Haha, tu dia salah tu. Tu tidak meja ko disnya, Allah lah beganya. Hmm. Ah dengan itu, apabila tidak ada hormat bagi amanizina dengan dalil tanapisa idul akam anha min irsyom gairih, فلا تتابع اذل Ah ha, maka tidak bujur-bujur segala hukum. Tidak kata siapa-siapa boleh hakim sakak, ah, nak kahwin tak ada wali. Ai, tidak lagu Ya streik gi ko Allah Taala lupo. Nah bila tak sabit nasab tu cubik hal lain. Sakak tak ada di wali tak leh. Ha tu dio. Pada tatab Abdul Ahkamum kama yaqulul muqallifu, sebagaimana berkata ulama yang menyalahi, ada juga ke kata gitu. Wali mukabbil tu lah fa innahu yaqulu ah maka al-muqallih yakul la tahillu lahu wala tarithu fa innahu 'ala man al-irthi kama qalahu ar-rafi'i bi tarah hah lagi ha ada berlaku lah ni pula ni banyak ni pasal orang nak kat anak tak dapat anak duk macam mana kisah ambil mani mani lah ni ada beli lah ni beli-beli ai mani Hmm, nak pilih Haji Hamano gamuknya. Ha kita tak tahu tak ada cara, hal tu tak etilah demo tu besa dipilihlah ni ni hak bapak nak Ah tu dia ah makali gamuknya. Hmm. Ha jadi boleh pilih mana ni masuk dalam isteri. Ha tengok macam mana. Hukum dia lagi wa mithlul makhluqati mimma iznahu. Mubtada semula dan seumpama perempuan yang dijadikan daripada ai mani zinanya, nyonya syekh. Ialah supaya juga al makhlukatu mimma istimna'ihi bighairi yadi halilatihi. Ha, supaya tu juga kata dia. Yaitu perempuan yang dijadikan daripada ai istimna'nyo nyonya syekh. Ha, deh. Istimna'nyo ai mani ha pe se ushaw di Dubai mani bukan jalan wajib bi ghairi yadi halilatihi oh neh hmm. tu pung supo makhlukah mimma izinah jugak ha. Aiman ai istimna istimna'nyo pangki istrimna dengan yang lain daripada yadi halilatihi eh kalau tengok di sini nah ha, ya halillah halillah ni maksud dua isteri dan guli sahyo tu halilah dia tak kata yadi zaujatihi tak supaya Nabi ummu dia kata yadi halilatihi ah ha, yang dengan lain daripada tangi perempuan yang halal perempuan yang halal baginya Siapa dia perempuan yang halal? Ha? isteri, Zaw, uh, dan dan amah sahaya. Ha, isteri dan sahaya tu halilah. Lain daripada tangan isterinya, lain daripada tangan sahayonyo. Ai mani hak menutuk ti keluar tu, patu gibubuh dalam perempuan. Supo tu juga anaknyo tu, kata dia supo ngalkhlukah mimma izinah joko. Dari segi tak halal tadi, tak boleh angkat sakat tadi. Ha? Nah, Wamiluha hmm. itu, dan seumpamanya juga, seumpama al-makhlukah memaizina juga, al-murtabiatu bila banizina. Deh, perempuan yang uh, bersusu ia dengan labezina, labezina dipanggil, susu zina. Deh, iyo ya, perempuan ni kalau tak beranak, tak ada susu bahsiab zina nak uzbillah ni zalik dah ah bzina mengandung tak perlu beranak ah tu susu tu tak ada tua. kat tu susu tu tempat anak tak ada apa, ada sarah susu dia panggil tak ada tua juga Tua ya tuan susu ini suami ah ataupun tuan pengulu tu tuan sahibul laban ni laban zina tak ada tuan Allah dah jadi satu perempuan diberi susu dengan label zina. Tu juga. Si Zainab zina. Nah nah, boleh anak. Ha nah, pasti ada ada susu lah di Zainab tu. Mari satu perempuan lah, anak, orang lain anak wei lain dia wis susu. Ha, bila wis susu sak ni dia panggil murtadiyah. Perempuan ni panggil murtadiyah, balik budak susunya panggil murtadiyah. Ha murtadiah, tapi dengan label zina. Maka budak pun tak ada kena-kena juga faizah arba'atil mar'atu tak kala kata al murtadiah ah bila bani zina supaya makhlukah mima izina faizah arba'atil mar'atu maka apabila menyusu, ha, menyusu ni maknanya beri susu lah arba'at Maka apabila menyusu ataupun apabila beri susu oleh si perempuan bila Bani zina syakhsiy dengan lawan berzina oleh seorang. Ha, kata perempuan si zinah tu dia berzina dengan satu orang, siapa boleh anak ada susu susulah dengan, dengan dia. Dia beri menyusu akan tumaqo ardaat bintan saghiratan. Dia beri menyusu akan seorang anak perempuan kecil. Ah ha, ambil anak satu orang. Ha wisusu halatlahu hmm halal iyo iyo murtadiah ialah bintan salirah itulah di sini ha jadi panggil murtadiah bila badin zina halal ai ni halal nikahulah lahu li syakhsin ha lah nak ayat ya kalau, kalau kalau suami betul Nah kalau Zaid ni suami Zainab Lepas tu lekat peruk dengan jalan nikah lah maknanya Maka bila Zainab beranak susu tu tu Tuai susu ialah lah tu lelaki dia tu Zaid tuai susu sahibul laban Apabila Zainab isteri dia hidup susu ke anak orang lain Anak orang lain jadi anak susu Anak susu dia si suami dia Sahabat tuai dia tuai susu Apabila lelaki zina Ada susu pun tak ada tuai dia panggil pastu perempuan hak tu yang yang ada susu, je ke susu ke anak perempuan lain hak cik-cik. tak ada sabik anak susu tadi Allah tu kata banyak dia bagi hukum banyak Ini sabik ngan nasab belaka ni ha habis tu kata nasab ni daripada kuliah yang ni Kuliah yang ni wajib terjaga hmm nak cabang dia banyak kata dia fa ia fa iza arbaatil maratu zina syakhsin Arda'at bintan sariratan Jadi Hala'at Ay hala nikahuha Hala'u la bukawinkannya Akan bintan sarib Yang dipanggil Murtadiah tadi Hala'u la huli syaksin Ya dah ni Kama Bandingnya Tahillu la huli syaksin Uli al bintul makhlukatu Mimma'i zinahu Hushyaksin Haa Ah, dia zaib Zina dengan zainak Boleh anak pun buat Haa Pasti tak ada berkahwin Taklah dengan zainak tu dia boleh kahwin dengan anak perempuan hal kakudukan sabik dia kita kata. Ha. Hak tu maka susu hak saya nak dak bagi kepada perempuan mana pun. tak ada sabik anak susu anak susu kali dengan lelaki itu. Itulah dia. Habis ah ha, tu bei kata fadahillu lahu alal asahi lakinn ma ankarahati. Asia kata qauluhu wa qawluhu la kin ma'al karahati fayakrahu lahu nikahuha di makruh dibencikan bagi syakhsin itu ah uh, oleh berkahwin dimakruhkan berkahwinkannya ke al makhlukah min ma'iznah tadi Bagaimana poin boleh makruh khurujam min khilaf man harramaha kerana nak keluar daripada khilaf mereka yang mengata haram ia akannya Haa, setengah mazhab haa. Haa, balik mazhab Malik Hambali kata tak boleh haram hmm, nah sebab apa ah keji ah ha, tu juga elak tu juga innahu kana faishah bale macamnya tilek kata tak kalau mani tidak dihormati tak ada bahasa kepada si lelaki tak ada jadi manak nak menikah ngatua ya, hab zina diri apa boleh nak nikah tak ada kena tunggu beranak dak dah dan anak nikah dengan orang lain suku sakat ada orang sangkut mana zina haria pi kita kenal ke dia fial ke dia kita nak ambil bini ah ha, nikah ada sebung Itu Ada apa ya ada-ada mana tak ada ah teman-teman saja tidak kata karena mana tidak dihormati tengah kata tak boleh haram dia dak kahwin kena tunggu selepas beranak Tak apa keji molat juga dai juga ah ha, keji apa pergi kudup tinai hmm kau duduk caput saya mulai dengan air selu <laughs> itu dia ha, mulai juga kena kerah lepas beranak satu kawan kata lepas beranak apa tak ada lagi kena isti berak we habis dulu ni pah we habis dulu oh sepah telaga ikat telaga hudai dah buah dah hudai tu khanu kering buka dulu bohubak we habis dulu baru ha, bohak -boh lain <laughs> apa pelaka tu nak-nak tu anak keji hmm, tu je ada lelaki lah ulamak ada boleh keji. Ha, tapi tak ada Allah keji pun nafsu. Syahwah. Nauzubillah min zalim. Dia tak kena, dia tak kena. Ah ha, dah mangih ha, tak kena. Begat tebeh tak apa lagi. Nguklah tu lah. Nguk kau nguk nguk penye tebeh. Ah tak tak tak dah nguk lagi. Ah ha. ha. Atulah ayat tenafsunya belah tu. Sebab dia jadi mengetel mula Hmm tak ramai tak ramai. Seubat. Tak ramai tak ramai mambosar hmm, lagi tu je tak amin kau biasa tu kau tak amin ha tu nak ajak tak syarat suruh beralah tuan ni dah hmm wasawaun <tutup> <tutup> dan samo sahaja kanatil mazni biha ni nak takmin mana lah, ni hmm samo saja adalah perempuan yang dizina itu Ha, tidak. Jadi al mazniyubihah biha tu kena kepada perempuan. Ada. Nah, dia cakap dengan ism pu'o ah muta'addi dengan buah raja Jadi al-lal dia kena kepada perempuan. Biha rajah ke al seolah-olah kata sawa'un kanati ah sawa'un kanatil. Apa dia tu? al, -ma al mazniyubihah Sama saja al-maratul Mazniyubihah sama saja perempuan hak yang dizinakan dengan nya tu tu perempuan tu saknya tu mutawi'atan baca dengan syafaat dia taat ha dia ya taat ha neh ha dia ya taat mana samo nok ah hmm. ada yang taat ah atawa tidak lain tak ada kigo nak sebor kata bahasa pising dia panggilan ni Rogo rogo. Ah, ha, asah arak do dukun, ha, tukar jadi rogo. Perempuan tu dirogokan, pegal kerasi, rogo. Ngandung. Ah, ha, tak ada kira. Hmm. Awla. Ha, ah, ini nak takmi pada kata, a, apa dia? Anak yang jadi daripada aimani zina tu tak ah tu halal Nale keadaannya serta makruh waswaun yang sama saja karena tilmatniyubihah karena tilmaratilmatniyubihatu mutawiyatan yata'ay al-zina atau ay atau m takun mutawiyatan diangkat mukrohatan dengan bawa ada dipaksa pasoh. Ya, Apakah pegah? Ah, rogo. Amkan ha, doh. Anak atau anak, anak makhlukah memaizinan. Ha, Tidak kira lah nau no ya atah halalah sudah makruh. Wa ammal mar'atu falayahlul laha waladuha. Apa? Perempuan diri dia berzina, mengandung, beranak lelaki. Apa dia dengan anak, -anak yatim dia? Ah, oh, perempuan diri itu wa ammal mar'atu dan ada pun perempuan tu ah falayahlul laha waladuha. Maka tidak halal baginya oleh anak Yang tak halal oleh nikah tuhu ke demutlah Tak halal baginya bagi marah Oleh berkahwin yani, dengan anaknya Yang ibarat walak Tak kira anak lelaki anak perempuan Panggil anak dia Nah bila perempuan melahirkan ke seorang anak Panggil anak dia lah Tak ada kira anak lelaki anak perempuan Anak dia lah Bila anak dia Tak halal dia nak kahwin dengan anak Ah tu dia. Fa la yahillu laha waladuhā ay nikāhuha an hmm. nikāhuhu nikā waladihā. Minaz zinā, tu kata masalah anak bila perempuan yang melahirkan pakai anak perempuan itu semata. Kata syah bal <San> yahrumu 'alayhā wa 'alā sā'iri mahārimihā. Bah ke haram atasnya atas al-mar'ah data yang tinggal lagi segala mahran yang mahar bagi mar'ah. Ha dia? Ibu perempuan tu dengan cucu zina lah kita panggil. Ha, bapak perempuan tu dengan cucu zina. tu atas saja ha, maharimah. Dan segala anak perempuan hak boleh ngajalah berkahwin molat. Jadi kira kata adik dialah kau panggil, saudara seibulah si kau panggil. Ha deh. Wayyari tu minha, aulaka besako ke mari dua tu. Hmm mereka zina beranak dengan jalan zina anak dia boleh ambil harta dia dia boleh pakai harta anak dia ha tu dia wa yarithu minha dan wa minhu ha tu bil ijma' tak ada kelah siap bodlah tu tu nah ha yarithu minha yarithu rajakah waladuha minha minal mar'ah wa tarithu mar'ah minhu min waladiha ha tu bil ijma' tak ada kelah wal farqu rajuli apa eh, boleh ikut balik perempuan bila dia beranak tak kira anak zina pun dia boleh sebab kau di mari antara dia dengan anak dia apa boleh bapak ni aa, jadi putus tu sedangkan mengandung lekat perut dengan dia Hingga tak ada nikah je aa, ataupun bukan dengan jalan milik saya bukan dengan jalan subah katakanlah apa farq tu eh ha contoh bahasa di sini wal farqu bainar rajuli dan bermula para antara lelaki Al Hanafarq haitsu la tahrumu alaihi al bintul al makhluqatu sekira-kira tidak haram atas uh, atas rojuk oleh anak anak perempuan yang jadi daripada air mani zina nyonyo rojuk wal farqu bainar rajuli wa bainal mar'ati nah ha, samo situ jugak ya. antara lelaki dan perempuan haitsu yahrumu alaiha al waladu kira-kira harrah atasnya atas almarah tu boleh anak boleh berkahwin dengan anak anak-anak al-waladul makhluku mimma'i zinaha haa, anak jadi jadi daripada ayman ni zinanya mar'ah Zaid zina dengan Zainat boleh anak anak dengan Zainat ada apa-apa anak je boleh dengan nikah Deh? ada apa dengan Zaid tidak apa para wal-parku ialah hubah anna al binta bahawa anak tu in fasalat minar rajuli wahia nutfatun qaziratun la yu'ba biha tu ha, bahawa anak perempuan yang tercerai daripada lelaki dan ialah nutfah yang qazirah ai mani yakiji la yu'ba biha kita pengapa tidak Di, dipedulilah dengannya mm wal waladu minal mar'ati wa insanun kamilun nah dia lah seorang anak tercerai daripada perempuan tu ialah wa huwa al panggil insanun kamilun nah hak ni panggil nutufah qazirah nah nutufah tak dihormati pada syarak dalam tu tak dia panggil tak dinisbahkan pada lelaki tu Tak dinisbahkan Ada poh um, Jatuh dari rohim perapuan eh? Maka anak tu nak sebah dengan dia Insanum kamilun Ini Islam ni hajar al Bersih dia hajar Bersih dia hajar Gamanan tak apa-apa ni hmm, Itu dia ha, Tapi itulah kalau orang, -orang Hidayah pada orang dia eh, Islam kau mai sung. Tapi masuk ada kena panggil dia kena. Islam mau langsung. Ugamanya hajar oh, Uga haja, oh ho, ikut gi mau langsung. Ha mau langsung hak Islam. Tengok tengok. Tapi terhadap -ta taufik dia gitulah. Ini dia tak alik kok lain rato. Hmm. Dek. Habis Ha inilah sengaja kita tengok godalah siang ni ceramah menam masalah habis lagi dekat ada hari ni nah ha keadaan tak terbatas ni hmm, zaman kemajuan ni ha, kita perhatikanlah dalam kita mengaji bab agama ni perhati halusi ani ha, tak dah tahu kata hikmat zina hikmat zina sebab yang besar sangat jugak kata innahukana fahisyah wasa asabila jahat-jahat dan Allah ni kata hmm, ya bila tengok hikmat ni ha nak semua dah lah Serutnya Taufik Allah Ta'ala kita boleh mengelak Belah lah dia nak kata apa tak lawa Apa tak lawa kata lagi lah Oh penakut Jatah apa Hadat kira Dia kata kan Jahundur lah Jahundur lah Morduk Kalau apa nak lah Kita jatah lah Oh jatah apa Alah lah hundur lah Kalau tak Kalau tak Bagaimana kalau <idée> hala-hala boleh tahu. soal apa pak boleh pergi. Mu nak tahu atas kayo ana apa onda. Ha dah jalan hala mai so, nang mu pak ko lawai. Mu kata pak ko lawai. Tapi ke jalan ra, ha so tak lawai wei belaku lari. Satu dia nah jadidul haya wat Sangat malu. Sangat rendah malu lebih pada anak tunang Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya' la ya'ti illa bil khairin. Malu tidak mendatangkan kepada kebaikan semua-semua. Baik malu. Baik malu. Ha, dunia hari ini belalah takut tak apa takut ana dah. Ha, malu dia ada. Ada malu sebut insya-Allah selamat. Malu boleh jaga kita, lagi dia malu. Ah ha, sabik tu Datuk Haji tu uh, ngadi pas mengapakai yang piah tu kepala sinah. Ha. Ha, ah malu. Ngaitu dah. Ha am datang dekat alir mana ha eh? tak kemudah le tak dalih. Ah, ha palasina alici malu doh weh. Ah, ha tu dia muka ramai belah tah ni nak sana cakup biar dia faham lah ana sana weh weh weh. Ha ni pas dah mula bersinar ke tu nak ke pangkah tu jauh lagi. Ya, Mengapakan ya tu boleh menegah tuan ya, daripada mungkar. Hmm. Habis itu <coughs> Mari pada bilangnya yang keberapa ni? Wal ukhtu hmm baru yang ke 3 Nah, sab'un bin nasabi wa um wa in alat wal bint wa in -safalat. Yang ketiga, wal ukhtu dan saudari tak kira syaqiqatun kaanat auliya bin auli ummi betah itu sebaik nikah saudari kita tu sama saja sawangkan sama saja al ukht itu syaqiqatan yang seibu si sebapa auli abin ataupun sebapa auli ummin atau si ibu nah, nah. wal khalatun yang ke apa khalah ah, mak saudara haqiqatan itu ha, pun pecah juga ha, Mok sedara Sebelah balik ibu kita tu Mok penakir sebelah balik ibu kita tu Pada hakikat Ataupun dengan jalan wasitah ha, Lahana Lahana hakikat atau wasitah Seperti Mok sedara bagi pak kita Mok penakir pak kita Dengan kita panggil Tuk penakir Ah ha, tu panggil, orang panggil mok nak kah wasitah. Mok wasitah. <tılmış> awil ka khalatil abi, ah awil ummi ataupun mok nak kah balik mok kita. Ha tu panggil wasitah ataupun tawassut. Dia panggil sini tawassut. Mok menak kah sungguh ke? Mok khalas kita sungguh iaitu Uh, adik mak kita Atau kakak mak kita ha dia panggil khalah hakikah adapun mak menakek pok kita amak eh, menakek mak kita orang oh, panggil khalah juga khalah dengan jalan tawassut kita panggil tok nakak untuk nyakek ah deh hmm tok hmm, hmm, nyuk ha, nyang nyuk wal amatu mak menakek juga Tuh, mak ni sebelah balik bapa Awal ammatu dan ammah mak mak nakah sebelah balik bapa hakikatan awbitawasutin seperti ka ammatil abi seperti mak nakah ataupun mak sedara bagi bapa ha, tu ni kita sebelah oleh pak kita tu sedara kita juga kita panggil hmm. tok weh Aa ha, tuweh tu dan anak bagi saudara, anak perempuan bagi saudara lelaki kita. Tak panggil anak menaka kita. Wa banatu auladihi dan segala anak-anak perempuan bagi anak-anaknya, anak-anak al-akhi. Tak panggil cucu saudara, jicit dara turun jelah. Nah, ana ni weh cucu dagok cucu menakek cicit nakek ah tu min zakarin wa unsa tak kiralah aulad tadi tu ah daripada lelaki dan perempuan wa bintul ukhti nak menakek juga ah anak bagi saudari kita wa banatu auladihi dan anak-anak perempuan bagi anaknya ah nah hmm, anak bagi bintul ah nak bagi bintul Ah saniyu banatu auladihi akhi. Ah niyu banatul uthi wa ha-ha taklik pada al-ukht. Hmm. Dia boleh klik pada binti al-ukht. Min zakari wa unsa Betullah habis. Ni satu ilmu kena mahati titik lah Ah, itu syair ada. Sebab kita tahu syair baris yang pada masalah haram kahwin, tak haram kahwin, boleh hak pusaka, tak hak pusaka. Ya, lagi situ. <coughs> ha, cukup lah dulu. Wallah.